Останніх днів поразки від Батия немає фільму. Скільки їх є таких, де йдеться про ті часи? Один чи два? Про Ольгу? Ярослава? Дива! Так ніби ті дні далекі і славні не наші дні. Про плем'ї рокезів ми знаємо більше, ніж про людей епохи Київської Росії. Він виріс тут, у серці старого Києва, а що відчув душею до цього дня? Ходив по давніх вулицях, ковзав байдужим зором по тому, що лишилося від тих часів. У школі тікав з екскурсій, упевнений, що то пусте, що з неї так достатньо. Скільки й пам'ятав, чомусь цурались давнього, боялись навіть, наче воно. Змагатись може з сьогоденнями взяти гору. Смішно. А може є у цьому якийсь прихований від нього смисл? Пішов у гору вулицею, яка вела в дитинець, і по якій ходив далекий той Доброслав, також скалій. Аж мотрашно. Хоч не було ніде нічого із тих часів, Назар дивлявся в місто, Немов уперше бачив, і справді він раніше не помічав ні цих будинків, ні цих дворів, бо звикся з ними з малку, бо все воно було буденне, знане, і водночас незнане йому давно. Під розпашилим за день асфальтом він ніби чув тверду холодну землю, топтану впродовж століт опалено не раз вогнем, политу кров'ю. Дивним було йому це відчуття. Тому радів і злився. Навіщо? Що йому, конструктору, додасть воно? Хіба розслабить, виб'є із стану опьяніння від Дентеєр нових досягнень техніки і прориву людства в космос? І лоскітно йому було на серці, бо в ньому щось проснулося. З'явилась якась нова духовна грань. Не спостеріг, коли вийшов на площі імені Калініна, яка недавно стала так називатися, і досі він не міг до цього звикнути. Стара частина міста повинна мати назви також старі, усталені, що пахли давниною. Хоча ніколи не переймався суттю таких питань, та був у цьому впевнений. Еклектика в усякім ділі шкодить, а тут же все на виду помулюючи, навіть злить, обходячи по зебрах площу, сердився на власну долю. Що йому до вулиць, назв, екзотики. Він же не архіваріус, не викладач історії чи літератор, який готовий закрить грудьми убогі залишки давно минулого від технарів, що топчуть їх в ім'я прогресу. Сам не топтав, і з нього досить. Злився, а все ж ішов старим шляхом у город Володимира. Він притягав, примушував шукати гострим зором ознак того, що бачив лише годину тому у сумному сні, чи чимарені на тему Київської Росії. Звучить же як «на тему». Шкільні словесні блоки, з яких складається. Жива душа історії, літератури. Сьогодні він якийсь критичний, в'їдливий. До всього має діло, усе пропускає крізь власне серце, мозок. Тут ось була колись Софійська вежа з брамою. Собор і справді видно. Це головна парадна вулиця від княжих теремів до метрополії і далі до золотих воріт. Хрещатик їхній. Справді, там, де тепер Хрещатик, колись був ліс і біг Ручай, що звався так? І з Важеляцької було це добре видно. А ліс, де нині готель Москва і палац Жовтневий, там десь стояв Батий, як брали город. Тихо ступав дорогою, яка була устелена тілами мужніх захисників дитинця від Орд Батия. Десь тут упав ще юний вась скалій. Хто він йому? Невже цей збіг, а чи тотожність, прізвищ, не випадковість? Чому же він не зустрічав раніше на сторінках підручників історії своїх далеких прадідів? Не знав, не чув і на тобі, мов подивився жахливий фільм. А може він не звертав уваги на скалігів? Пусте. У класівних був учень Клим Путята, так він вважав, що він з роду славних колись путяти, тим пишався дуже. Камінні сходи вивели на місце, де скінчилася колись кривава драма. Від церкви Богородиці чи Десятинної дійшов до нас фундамент, а від палаців княжих немає того. «Пустеля посеред міста». Корбний, духовний більше, пам'ятник засновникам і охоронцям, що тут лягли, не осоромивши своїх мечів. При західне низке вже сонце бризнуло значчекавиці пучком проміння. Сонце, яке й тоді сіяло, коли вмирала тут горда Русь. І в кручі було далеко видно. Унизу в яру. На кожум'яках та гончарях Жили й досі люди, Росли кущі, трава, дерева. Мабуть, ті, що й тоді, З того насіння, кореня, І вітер дув так само, І в небі тихо линув ключ білих хмар, Що сім сторіч для вічності. Ми? Ви не скажете музей іще відкритий, Питав старий, що хтось надовзявся. Здвигнув плечима. Навряд, уже дев'ята? Треба ж, так поспішав. Старий хотів поговорити, дізнатися щось, самому душу вилити. Проте Назар не клюнув, бо був не в тому ж настрою. Він відійшов у бік музею, який стоїть над кручею в західній частині Града Києвого, і сховався в тім. По схилі росли дерева, бігли кудись стежки, як у селі. І по одинокій постаті, аж на горі за Яром, також нагадували йому село десь над Дніпром, у якому він колись бував з колегою по інституту, що було звідти родом. «То Замкова гора? Не знаю. Знов цей старий. Навіщо вона йому? Сидів би собі у сквері, перебирав би прожиті дні. Ви, мабуть, не киянин, не відставав, з Камчатки».